17. fejezet. Pontosan fél órával azután, hogy Mendoza őrnagy kinyomta mobilját, már érezte is az utolsó két ratórakét a bődületes tolóerejét, az öreg Bakkanél pedig megindult az ég felé, hogy teljesítse utolsó küldetését. Mendoza nem akarta elkapkodni az előkészületeket, csak azért, hogy a célpont néhány kilométerrel kevesebbet tegyen meg a tengeren. A saját szemével végignézte, ahogy az angol földi személyzet tíz és fél tonna üzemanyaggal csordultig tankolja a bakkot, amely így 4200 km-t tud megtenni a levegőben. A gépágyuba ezúttal semmi más nem került, csak páncéltörő töltény. A napfényben nincs szükség nyomjelzőkre, és gyújtó lövedék sem kell a tüzelés megindításához. A célpont pedig acélból van. Az őr nagy fogta a térképet, meg a régi módi daltól repülést tervezőt, és szépen átgondolta a sebességet, a magasságot, az útirányt, az időt. A térképet aztán összehajtogatta, és a jobb combjához szíjazta. Egész véletlenül fogó csak nem pontosan a 15. szélességi körön fekszik, ahogyan Barbados is. Úgyhogy az útirány pontosan nyugat lesz, azaz 270 fok. Megvoltak a célpont pontos koordinátái, legalábbis az, hogy hol volt két órával ezelőtt, amikor az amerikai rákérdezett. Négy óra múlva az ő GPS készüléke pontosan ugyanazt a pozíciót fogja mutatni. Ehhez tehát még hozzá kell adni azt a távolságot, amit a célpont ez alatt a 6 óra alatt tesz meg, hogy lesüllyedni, levadászni, aztán még keresni valahol egy leszálló pályát, mielőtt az utolsó csepp üzemanyag is kifogy a tartályokból. Mi sem könnyebb ennél. Az értéktárgyait, az útlevelét néhány dollár készpénzzel együtt begyömöszölt egy kis kézításkába, amit a két lába között helyezett el. Aztán búcsút intett a földi személyzetnek, és még egyszer átölelte a zavarodottan mosolygó angolokat. Amikor a rakéták begyújtottak, érezte a szokásos lórugást, és erős kézzel tartotta a gépet, míg majdnem elérte a végtelen kékségben tajtékzó hullámokat. Ott meghúzta a magassági kormányt, és a bak a levegővel emelkedett. Néhány perccel később már rá is állt a nyugati irányra pontosan a 15. szélességi fokon, és felemelkedett a 11 kilométeres utazómagasságba. Itt átkapcsolt leghosszabb hatótávolság legalacsonyabb fogyasztás üzemmódra. A sebességet a hangsebesség 80%-ára állította be, és a kijelzőn figyelte, ahogy szép komótosan folynak a kilométerek. Fogó és barbados között nincs szárazföld. A brazil pilóta odalent a mélyben csak a bolyhos felhőket látta, a felhők között pedig az Atlanti óceán sötétkék végtelenjé. Három órányi repülés után úgy számolta, hogy nem egészen tartott, ahol remélte, hogy tartani fog, ez pedig a várnál erősebb ellenszél miatt alakult így. Amikor aztán a GPS készülék szerint már csak 350 kilométerre volt a célponttól, visszavett a sebességből, és lassan ereszkedni kezdett. 20 kilométerre a célpont mögött 150 méteres magasságban akart lenni. 300 méteren egyenesbe állította a gépet, a sebességet pedig tovább csökkentette, hogy minél tovább maradhasson a levegőben. Itt már nem a gyorsaság volt a legfontosabb. Időre volt szüksége, ugyanis a tengeren nem látott semmit. Az erős ellenszél miatt pedig ráadásul több üzemanyagot is használt el a kelleténél. Aztán meglátott egy kis teherhajót. Tőle balra, mint egy száz kilométerre Barbadosztól. Ráfordult, és szép lassan körözni kezdett, hogy jól megnézhesse a hajó nevét és az zászlaját. Harminc méteres magasságban 500 kilométeres tempónál vette észre a zászlót. Nem ismerte fel. Nem tudta, hogy ez Bonaire zászlaja, amely a holland attillák egyik tagja. Kíváncsi arcok néztek fel a hajó fara felett elhúzó fekete madárra. A fedélzeten jól látszott a rakomány, épületfa. Aztán meglátta a hajó nevét Prince Willem. Holland hajó, amely fát szállít Kuraszóra. Felemelkedett 300 méterre, és megnézte az üzemanyag szintet. Ez nem az. A helyzete pedig csak nem pontosan az, ahol a Hessinnek kellene lenni, beszámítva hat óra alatt megtett utat is. Ráadásul közel, stávol nem látszott másik hajó a tengeren. Lehet, hogy a célpont irányt változtatott. Az amerikait, aki most tövig rágja a körmét Nassau-ban, nem tudja elérni. Úgy gondolta, hogy a kokain szállító inkább még előtte lesz valahol, és folytatta az utat továbbra is tartva a 270 fokos irányt. Jól gondolta ellentétben a 11 kilométeres magasságban repülő vadászgéppel a heszi hátszelet kapott, így pedig csak nem 25 kilométeres tempóval haladt, nem pedig hússzal. Mendoza közkedvelt Karib-tengeri üdülősziget partjaitól 50 kilométerre érte utol. Elhúzott a tat felett, és jól látta a dél zászló piros és kék könycsepjét, és a hajó új nevét, tengeri szellem. Most is aprócska alakok rohantak a hajó farához, hogy szemügyre vegyék a repülőt. Mendoza nagy nem akarta megölni a legénységet, ezért úgy döntött, inkább keresztbe vágja a hajót. Kicsit eltávolodott, a bakanír valamivel magasabbra emelkedett, és oldalról ráfordult a célra. A pilóta kibiztosította a gépágyút, és bombázó állásban közeledett a hajó felé. Bombája ugyan nem volt, de a gépágyú is ugyanúgy megteszi. Annak idején, az 50-es évek végén, a királyi haditengerészet egy új, sugármeghajtású, kis magasságból támadó tengeri bombázót akar bevetni a Szovjetunió Sverdlov osztályú cirkálói ellen. A feladatra végül ki is írták a pályázatot. A Blackburn repülőgép építő társaság a Bakanir terveivel állt elő, amelyből aztán egy kisebb flottát meg is rendeltek. A BAC 1962-ben emelkedett először a levegőbe, amolyan hiánypótló hadirepülőként és még 1991-ben is volt éles bevetése Saddam Hussein ellen a királyi légierő kötelékében. Akkoriban a Blackburn társaság nem sok megrendelést kapott, leginkább csak dagasztó technőkkel foglalkozott. De így utólag visszatekintve már elmondhatjuk, hogy a bák valóságos mestermű lett. Soha nem volt egy kimondott szépség, de a szívós kis remekül megbírkózott a legkülönböző bevetési feladatokkal is. Ráadásul megbízható is volt, mivel a két Royce Royce torbina soha nem romlott el. Mendóza őrnagy hónapokon át használta légi vadászatra a gépet, és összesen 17 kokainszállító repülőt szedett levelet, aminek következtében mintegy 20 tonna fehér porsülyet az óceán fenekére. De most, ahogy leereszkedett, és szinte a tenger súrolva felvette a támadóállást, az bábból újra az lett, aminek eredetileg szánták, hajóromboló. 800 méter a céltól az nagy a hüvelykúját rányomta a tüzelőgombra, és csak nézte, amint a 30 mm-es AP gépágyú lövedékeinek vonala közeledik a Hessin teste felé. Mielőtt elvette az ujját, hátradőlt és elhúzott a kis szállító fedélzete fölött, jól látta, ahogy a lövedékek szintek szétszakítják az orrészt. A hajó úgy torpant meg, mintha csak egy láthatatlan falba rohant volna, amely az előső rakteret teljesen összetörte. A fedélzeten a parányi alakok fejveszten rohantak a mentőcsónakokhoz, és már szedték is le róla a pányvát. A bakkánér felemelkedett, nagy ívben megfordult, a pilóta pedig közben a fülkéből szemügyere vette áldozatát. A második támadás már a tat ellen irányult. Mendóza őrnagy csak remélni tudta, hogy a gépész időközben kimászott a gépházból, ugyanis most az volt a célkereszben. A gépágyúból leadott második sorozat leszakította a hajótestről a részt a kormányt, a két hajócsavart és a motort. A legénység időközben bedobta a mentőcsónakot a vízbe, sőt a legtöbben már be is másztak. 300 méteres magasságból Mendóza látta, hogy a hesszín menthetetlenül elsüllyed. Miután a feladatot teljesítette, abban pedig biztos lehetett, hogy a Prince villem nem sokára ideér és felveszi a legénységet, az őrnagy elindult Barbados felé. De ekkor az egyik turbina már csak benzingőzt kapott, és rögtön ki is gyulladt. Az üzemanyag jelzőre pillantott, és látta, hogy a másik turbina is már csak benzingőzön fut. Az utolsó pár kilogramot arra használta fel, hogy minél magasabbra vigye a gépet, és mire a második spej is felmondta a szolgálatot, a bák már 2500 méterrel repült. A gépre az ilyenkor szokásos, baljós csend telepedett. A magasból Mendóza már látta is a szigetet, de túl messze volt. Ilyen távolságot képtelenség sikló repüléssel megtenni. Odalent megpillantotta egy kis halászhajó fehér, V alakban fodrozódó falvizét. A magasságot sebességé konvertálva megindult a hajó irányába. 300 méteres magasságba haladt el a bámézkodó horgászok feje felett, majd visszahúzta a gépet, a sebesség ismét magasságá alakult, meghúzta a katapultot és kivágódott a gépből. Martin és Baker urak értették a dolgokat. A pilóta ülés a magasba emelkedett és jócskán eltávolodott a haláltusáját vívó bombázótól. Aztán a nyomáskülönbségre működésbe lépő kioldó eloldozta az acélüléstől is, amely szépen belepotyant a vízbe, ő pedig az ejtőernyőjével ereszkedni kezdett a kellemes, verőfényes napsütésben. Néhány perccel később nagy nehezen ki is húzták a kis Bertram moppi fedélzetére. Három kilométerre tőlük hatalmas gejzír tört fel, ahogy a Buccaneer orra előre becsapódott az Atlanti óceánba. A pilóta eközben már három megtermett vitorlással között feküdt, és két amerikai horgász hajolt fölé. – Jól vagy, haver? – kérdezte az egyik. – Igen, köszönöm, remekül. Fel kell hívnom valakit a Bahamákon. – Nem probléma – válaszolta az idősebb horgász, mintha teljesen hétköznapi esemény lenne, hogy tengeri bombázó pilóták potyognak az égből. Itt a mobilom. Mendoza őrnagyod Bridgetownban letartóztatták. Mire a nap lement, az amerikai nagykövetségről egy hivatalnok már el is intézte, hogy szabadon engedjék, és még váltóruhát is hozott neki. A Barbadoszi hatóságok elfogadták a mesét, miszerint az egyik amerikai anyahajóról indul gyakorlatozni, de a gép hajtóműve súlyosan meghibásodott, illetve hogy ő brazíliai létére az amerikai haditengerészet kötelékében szolgál. A diplomata maga is döbbenten állt az események előtt, és tudta jól, hogy marhasák az egész, de nem ez volt az első alkalom, hogy a munkája során meggyőzően kellett hazudnia. Barbados pedig örömmel ültette fel másnap a brazil pilótát egy utasszállítóra, amely egészen hazáig röpítette.